Розділ 4. На логах Кормала. Навколо пагорбів тусила мордорська солдатня. Чорна навала мовковим заливала гондурську رات. Сонце світило багряно. Крила назгулів плямували землю смертоносною тінью. Арагорн стояв під королівським прапором мовчазний і суворий. Думки його, здавалося, витали далеко, але очі сяяли тим сильніше, чим густішою ставала тінь. Гендер стояв на самій вершині. Тінь не торкалася його осінніх шат. Атаки насувалися хвиля за хвилею на приречені пагорби. Вищому бою, брязкіт криці і Лемен зливався у грізний гул стомового мовля. Раптом Гендель здригнувся, обернувся на північ. Де ще застався клаптик блідого чистого неба. Змахнув руками і крикнув громовим голосом. «Орли летять!» І інші підхопили. «Орли летять! Орли!» Найманці Мордору здивовано поглядали в небо, не розуміючи, що означає це небесне знамення. До бойовища поспішав Гвайхор, Вітробій, і брат його Менельтор. Найчудовіші з рулів півночі, гордих нащадків, прабатька Торондора, що звив Ніздо, що в передвічні дні серед землі. За ними, підхоплені дужим вітром, мчалися з їхніх і Різко знизившись, орли накинулись на Назву. Їхні величезні крила звихрили повітря, мов ураган. Але в цю хвилину Назву, почувши заклик володаря з Чорного замку, здійнялися і зникли в пітьмі над Мордором. Сумнів зародився в чорних душах прислужників тьми. Нахавний сміх застряг у пащах, Із тремтячих рук падала зброя. Коліна підгиналася поплічників Саурона. Владика, чия міць гнала їх у бій, Чия воля годувала їх ненависть і злість, Завгався, відвернувся. І вони, подивившись в очі своїх супротивників, Побачили в них світло, нещадне світло, і жахнулися. Далеко пролунали урочисті вигуки вождів Заходу. Лицарі Гондору, вершники Рохану, донадані співноші з гуртованими рядами, пішли на заціплене воїнство ворога, прокладаючи собі дорогу вістрями списі. Але Гендельф здійняв руки і знову владно крикнув. Стійте, стійте й чекайте, настала заповітна хвилина, і ще не встиг він вимовити ці слова, як земля заходила ходором. Вдалені, високо, вище гір, заметнулася до неба чорна хмара, неосяжно прошита полум'ям. Земля двигтіла і стогнала, гострі вежі моранону. Зуби Мордору надломилися і пали. Могутня стіна осіла безформною купою. Чорні ворота були стерті з лиття землі. Здалека то тихіше, то голосніше, досягаючи хмар, долину Гул, Гуркіт. Посилений луною, немов прокотився каменепад. Кінець пануванню Саурона – сповістив Гендальф. Хранитель персня виконав своє призначення. Усі подивилися на південь, у бік Мордору. І багатьом здалося, начебто на тлі білястої хмари здіймається хитка чорна тінь у вінці блискавок. Вона зависла, заповнюючи собою небо, борушачи щупальцями, немов загрожуючи світу, Лиховісна і безсила. Потім сильний порив вітру, зім'яв її і відніс геть. Все стихло. Вожді Гондору схилили голови. А коли знову глянули на бойовище, ворожа армія вже бігла в розсип. Сили тьми розвіялися, мов порох під вітром. Коли гине мурашина матка, що керує всім родом, Мурахи розповзаються хто куди, безпомічні і незграбні, слабшають і гинуть. Теж трапилося і з поплічниками Саурона. Орки, тролі, навчені злу звірі, раптом втративши розум, забігали, тикаючись без в різні боки. Деякі самі собі смерть заподіювали, натикаючись на власні списи чи падаючи в ями. Інші, волаючи, шукали темні нори, де можна укритися від пекучого світла. Тільки люди з озера Рун, із Хараду, східні варвари і жителі Півдня сприйняли падіння свого володаря і велич вождів кондору. Ті, що давно служили Саурону і до глибини душі пройнялися ненавистю, зберігши, однак, пиху і відвагу, Згуртувалися для останньої безнадійної битви, але інші, більшість, у паніці втікали на схід. Були й такі, що кинувши зброю, благали про пощаду. Гендальф, полишивши Арагорна з його товаришами, вирішувати воєнні справи, піднявся на вершину пагорба і голосно покликав вітробоя. Той миттєво злетів до нього з-під Двічі носив ти мене, друже мій, сказав мах, доведи ще раз свою дружбу, якщо твоя ласка. Я, мабуть, не став набагато важчим з того дня, коли ти відніс мене з вершини Зіракзгілу, де згоріло моє колишнє життя. Я понесу тебе, куди побажаєш, хоч би ти був вашим закамнем, відповів Гахіор. Тоді летимо, візьми із собою брата і ще двох тих родичів що літають найшвидше. Нам треба обігнати не тільки вітер, але й Назгулів. «Вітер північний, але ми його пережинемо», – сказав Гвахілов. «Як добре, що ти тут зі мною», – сказав Фродо в останню годину існування світу. «Так, я з вами, пане», – сказав Сем, обережно перекладаючи поранену руку Фродо собі на груди. І ви зі мною. Наш похід скінчився. Але якщо вже ми зайшли так далеко, мабуть, не варто здаватися. Я так не звик. Ви ж мене знаєте. Може, ти й не звик. Але так улаштований світ. Надії не здійснюється. Всьому є край. Тепер вже недовго. Усе летить казна куди. І нам не врятуватися. Будь що буде, пане. Тільки чому б не відійти від цього небезпечного місця – зубної щілини? Чи як там її? Це принаймні нам під силу. Егеш? Ну-мо, спустімося по стежині. Гаразд, Семи, якщо тобі так хочеться. Вони повільно пішли вниз закрутами стежини. А коли досягли розворушеного підніжжя гори, з печери Самотнаур виметнувся стовп дивний. Купол вершини тріснув. З нього вилився вогняний потік і поповз по східному схилу. Фродо і Сем видряпались на купу попелу біля підніжжя Ородуїну. Але далі ходу не було. Їх обступила вируюча стихія. Усюди навколо розверзалися тріщини. З них витікав густий дим. Гора судомо здригалася, схили розступалися, Язики лави ліниво повзли до гобітів. На голови друзів дощем сипався гарячий попіл. Ще трохи, і їх змете. Їм залишалося лише стояти і чекати. Сем, як і раніше, притискав до грудей руку Фродо. Взагалі дуже цікава склалася історія. Чи не так, пане? Зіткнув Сем. Шкода. Не почути мені, як її будуть розповідати. Сядуть гуртом, і хтось скаже. А тепер послухайте про Фрода Дев'ятипалого і про перстень влади. І усі принишкнуть, як ми самі в Рівенделі, коли слухали про Берена Однорукого і про безцінний скарб. А що там далі буде без нас? Він говорив і говорив намагаючись до останнього не піддатися страху, і поглядав на північ. Там небо зовсім посвітліло. Вітер, набираючи сили, розігнав жмути пітьми та клуби хмар. А тим часом гострі очі Гвайхора вже помітили гобітів. Орел знизився і, переборюючи вихори, став кружляти над пагорбом. Дві маленькі самотні фігурки Стояли на острівці серед вогняних потоків, тримаючись за руки. А смерть дихала їм в обличчя нестерпним жаром. Орел вже спускався до них, коли вони, задихаючись у випарах, не маючи більше сили дивитися на наближення неминучої загибелі, захиталися і упали. І поринули з неба до вогняного виру хор, і могутній брат його Менельдорн і підхопили міцними своїми дзюбами непритомних гобітів і віднесли у небесну далечінь геть із країни вогню і пітьми. Сем прокинувся на м'ятій пустелі. Над ним тихо колихалося товсте букове гілля. Крізь молоде листя лилося золотаво-зелене світло. Повітря повнилося медовим духом. Сем упізнав аромат луїв і кілієну. «От Сонько, подумав він, – «скільки ж я проспав!» Йому здавалося, ніби ще триває той день, коли він розіклав багаття в розігрітому сонечком лавровому гаю. Усе, що було після того, потонуло в його на пам'яті. Він потягнувся, вдихнув глибше. «Оце так сон мені привидівся», – подумав він. Вчасно прокинувся. Він сів і побачив поруч себе Фроду, який безтурботно спав. Одна рука під головою, друга поверх ковдри. Знайома рука, але без середнього пальця. Сам відразу усе пригадав і скрикнув. «Це не сон! Леле, тоді де ж ми зараз?» Хтось за його спиною шанобливо відповів. «Віті Лієні. Під захистом короля, який чекає на вас. Забука вийшов Гендельф у білосніжному плащі і сліпуче білою бородою. Як почуваєш себе, саме Гемджі? Сем повалився на постіль, роззявивши рота, онімівши від щасливого подиву. Нарешті він спромігся прошепотіти. Гендельфе, ти живий! І ми теж живі. А я ж бо думав навпаки. То що ж трапилось? Тінь розвіялась, відповів Гендальф і засміявся. І сміх його звучав, як мурмотіння джерела, що пробилося в пустелі. З давніх давен не чув всем сміху, музики сердечних веселощів. Ожила в душі його пам'ять про всі колишні радощі. І ні з того, ні з того, він раптом розридався Але сльози пролилися і висохли Як весняний теплий дощик І підхопився Сем І закричав сміючись Як я себе почуваю Немає слів Він широко розкинув руки І задріботів Як весна по зимі Як сонце в листі Як дзенькіт арфи І гулсурми Як всі пісні світу він перевів подих і повернувся до Фроду. А як же пан Фродо? Шкода пальця. Зате все інше, сподіваюсь, у доброму стані. Еге ж? Жахливі речі довелося йому витерпіти. Щира правда, я цілий і здоровий, сказав Фродо, широко усміхаючись і теж підхоплюючись. Чекав, чекав тебе та й засну у друге. Непоправний ти, Сонько. Першого разу я прокинувся на світанні. А зараз майже полудень. Полудень? — повторив Сем, намагаючись визначити час. А якого дня? 14-го після Нового року, — відповів Гендельф. Або, коли хочеш, 8 квітня, згідно з ابيтанським календарем. Відтепер у Гондорі рік завжди буде починатися з 25 березня. Березень Погобітанський ратен налічував за календарем гобітів 30 днів. Примітка автора. На пам'ять про той день, коли був переломлений Саурон, а ви були врятовані з вогню і доставлені до короля. Сам він і доглядав за вами, а тепер бажає вас бачити. Вас запрошують до його столу. Збирайтеся, я вас проведу. Король не второпав сенс. «Що за король? Чий?» «Король Гондору, володар усіх західних земель», – туманно пояснив Гендрів. Він вступив у володіння своїм королівством і незабаром вирушить у столицю для коронації. Він чекав, поки ви одужаєте. «У чому ж ми підемо?» – стурбувався Сем, не бачачи поруч з постілю нічого, крім висвілого ірваного дрантя залишків похідного одягу. «Одягнете те, в чому ходили в Мордор», сказав Гендольф. «Це орча ганджірія ми збережемо Фроду. Ані шовк, ані полотно, ані обладунок з гербом не принесуть вам більшої пашани. Ну а пізніше, зрозуміло, підберемо вам усе нове». Він простягнув уперед руку і з його розкритої долоні потекло яскраве світло. «Що це?» Вигукнув Фродо. – Чи це можливо? Ми знайшли це в потайній кишені Сема, коли орли принесли вас. Це дарунки володарки Лорієнни, світильник Фроду і скринька Сема. Я вважаю, вам приємно буде одержати їх знову. Хобіти милися, одяглися і трохи попоївши, вирушили з Гендельфом до короля. Від букового гаю, де вони спали, Мах провів їх зеленим лугом, докупив величних дерев з темним листям і червоними квітами. Неподалік шумів водоспад. У траві плюс котів струмок, що біг до Діброви. Здаля за стовбурів поблискувала ще одна стрічка води. На лицарі, рослі гвардійців в блискучих кольчувах, чорних зі сріблом, усі низько схилялися перед гобітами. Потім лунку заграла сурма, і вони ступили на просіку, що розділяла їброву. За нею відкрилося розлоге поле, а за ним широка річка. Легесенький пар, що зійнявся над водою, сповивав сріблястим серпанком довгий лісистий острів на стрижні і безліч причалених до берега кораблів. На полі рівними рядами вишикувалися незліченні полки. Коли гобіти наблизилися, блиснули мечі, виняті з піхов. Списи вдарили об щити, заграли ріжки і сурм. І багатоолосий, різномовний хор, вигукнув Хай живуть напіврослики. Кайо і Періан, Аглар і Перінат, Слава Фродо і Сему, Даур Аббергей, Конин Анон, Еглеріо, Хвалай, Алантате, Лаудаве Лайтуваль, Слава, Конан Колендор, Аллайта Таріена, Хранителям персня Слава Повік. Фроду і Сем, вражені, зміяковілі, червоніючі, З блискучими очима йшли серед цих дружніх вигуків до узвища, вкритого дерном. На ньому стояли три похідних крісла. Над правим тріпотів прапор з білим конем на зеленому полі, над лівим – блакитний зі срібним кораблем. Посередині ж – на високому ратищі, майорів на вітрі, чорний прапор із квітучим білим деревом, короною і сімома зірками. Під ним на різьбленому кріслі сидів воїн у кульчузі, але без шолома, з великим мечем на колінах. Він підвівся назустріч гобітам, темноволосий, і сірими очима. Прекрасний і світосяйний, справжній король рослого народу. І хоча він дуже змінився, губіти відразу пізнали його і кинулися обіймати. «Це вже занадто!» кричав Сем. «Та це ж наш блукач!» «Та він же!» посміхнувся Арагор. «Далеку дорогу ми пройшли від Бригори, де я так тобі не сподобався при першій зустрічі, правда? Усім було важко в цьому поході, але вам важче за всіх. І ще сильніше здивувався і зніяковів Сем. Коли король низько вклонився їм і, узявши за руки, посадив в роду праворуч, а Сема ліворуч від себе, потім звернувся до військ і його почули по всьому полю. «Слава напівросликам! Слава!» Голосний заклик радості вирвався з тисяч грудей, а коли він стих, з'явився гондорський менестрель і, схиливши коліно, попросив дозволу заспівати. «До вас звертаюся я, витязі і воїни з серцями, що не знають страху. Правителі й князі, шляхетні мужі Гондору, першники Рохану, і ви, сини Елронда, Дунадани півночі, ельфи, гноми і славетні діти мирної гобітанії. Діти вільних народів, слухайте, я проспіваю вам про славні діяння Фрода Дев'ятипалу і про перстень влади. Сем щасливо розсміявся і, зіскочивши з місця, закричав, як красиво, як здорово. Усі мої мрії здійснюються. І раптом він розплакався. І разом з ним сміялося і плакало все військо. І тільки чистий, дзвінкий голос співака заспокоїв їх. Менестрель співав то ельфійською, то загальною мовою. І серця слухачів, розчулені красою слів, наповнилися радістю, гострою, як клинок меча. І поринули думки їх у країну, де біль і щастя, сплавлені воєдини, а сльози напувають веселищами, як вином. Коли сонце перейшло до вечірнього пруга і тіні дерев продовжилися, співак востанє вигукнув слава, співак востанє вигукнув слава і замовк. Тоді Арагорн підвівся, відпустив військо. І люди посідали за довгими столами під навісами їсти, пити і веселитись, доки не стемні. Фродо і Сема провели до намету, де вони скинули похідне дрантя. Люди старано склали його і сховали в особливу скриньку. Натомість гобіти одержали чисту білизну і все інше. А коли вже кінчали вдягатися, з'явився Гендельф і приніс речі, викрадені в Мордорі. Меч, ельфійський плащ і кольчугу з мітрилу. Для Сема знайшлася позолочена кольчужка, а його сірий плащ, відпрасований і вичищений, знову виглядав як новий. «Меч я не візьму», – сказав Фродо. «Сьогодні ти повинен бути при мечі», – заперечив Гендель. Тоді Фродо взяв той меч, що Сем залишив йому, йдучи з перевалу Кіріт Умію. «Жало, я віддав сему», – пояснив він. «Ох ні, пане! Пан Більбо дав вам його разом із кульчугою. Напевно, йому б не сподобалося, якби його носив хтось інший». Фродо погодився. Гендельф схиляючись як збройносяць, допоміг їм натягти обладунок. Подав два срібних вінця. У такому вигляді гобіти і вирушили на королівський банкет де, крім Арагорна, з ними за столом сиділи Гендльф, Гімлі і Легалас, Елмар, Ярл Рохан, іконунг Імраель і найславетніші з воїнів. Коли по хвилі урочистого мовчання кубки наповнилися вином, Сем помітив двох пажів, що прийшли, як він вирішив, прислужувати за столом. Один був у Туніці чорний зі сріблом, другий – в білій і зеленим. Спершу Сем здивувався, як це таких малят взяли на службу. Але придивившись краще, він радісно заволав. «Пане, пане, погляньте, ну! Та це ж наш пін! Тобто я хотів сказати пан Тук і пан Мері. Виросли як? Ви подумайте! Не у нас одних, мабуть, є що розповісти. Ще б так. Підхопив Пін, обертаючись до Сен. І ми вам після бенкету охоче все викладемо. Поки що спробуй розворушити Гендельфа. Він уже не такий потайний. Хоч і сміється тепер більше, ніж говорить. А в нас з Мері роботи аж по саме горну. Бачиш, ми обоє служимо. Я Гондору, а Мері Рохану. Як ти вже міг здогадатися? Минув нарешті і цей щасливий день. Сонце пішло спати. Місяць виплив з туману над Андуїном. Проливаючи на листя стріблясте сяйво. Фродо і Сем сіли під деревами, насолоджуючись свіжим шелестінням і пахощами прекрасних ікілієнських земель. Допізно побалакали вони з мері, піном і гендельком. Гімль і Легалас Звичайно сприєдналися Прода і Сем Незабаром довідалися про все Що трапилося Після пам'ятного нещасливого дня На причальному вузі Біля водоспаду Раурас Але не було кінця запитання І відповідь Орки, енти Широкі степи Вершники Осяянні самоцвітами печери Білі вежі і золоті палати, струнки кораблів з напнутими вітрилами, битви і подвиги. Усе це жваво вставало перед очима приголомшеного Сема. З усіх див, його більше за все займало, чого Мері і Пін так виросли. Він приставляв їх то до Фроду, то до себе, вимірював, чухав у потилиці. «Щось не візьму я до тями. Як це могло з вами трапитися?» «І це в вашому віці», – мовив він нарешті. «Але от вам факт. Ви тепер на цілих три вершки більші, ніж були. Не будь я, гобіт. «Ти, гобід і є. На гнома зовсім не схожий», – Персну Гіблі. «Я ж казав, смертним пити воду ентів – не те, що кухоль пива». «Вода ентів?» – зацікавився Сем. «Ви їх усі згадуєте». Але хоч убийте мене, якщо я знаю, хто це такий. Нам, Лебонь, цілий місяць доведеться розбиратися, поки ми порозуміємось. Не менше місяця, погодився Пін. А Фродо ми замкнемо в білій вежі. Хай опише всі свої поневіряння. Інакше він половину позабуває і підведе старого Більбу. Пізно вночі Гендальф нагадав. Руки короля стіляють. Але ви, друзі мої, були на краю смерті. І йому потрібна була вся його сила, щоб витягти вас і занурити в цілюще забуття. Ви спали довго і солодко, але зараз вам непогано б відпочити. Не тільки їм, але й тобі, Піно, теж, додав Гімлі. Я за тебе турбуюся, щоб мої зусилля не пропали марно. Узяти хоча б останню битву. Якби не Гімлі, кінець би тобі настав. Мені пощастило збагнути, як виглядає ступня Гобіта, якщо від усієї його особи тільки вона одна й стерчить з-під купи тіл. А коли я скинув тушу троля, мені здалося, що ти вже вмер. Я ледве бороду собі не вирвав згоря. І піднявся ти з ліжка тільки вчора. Отже й тобі час спати. Та й інше було б непогано. А я погуляю ще лісами цієї прекрасної землі, сказав Леголас. Для мене кращого відпочинку немає. Якщо король не заперечуватиме, я запрошу сюди декого з наших. І тіле стане щасливим краєм на якийсь час. На місяць, чи на одне покоління, чи на сто людських літ. Андуїн близько. Андуїн. Дорога до моря, до моря, до моря, Де чайки печально квилять, Де крилами вітер торкається півної хвилі, На захід, на захід схиляється сонячне коло, Вітрильника срібно чую далекий голос, То пісня народу мого долинає, І кличе з собою, І серце в зелених лісах не знаходить спокою, Прощайте, ліси, догоряє осіннє світання. Поплину я морем бурхливим в самотнє блукання. Віки і віки пестять хвилі мій берег останній. Наспід дзвінких долинає солодке вітання. О, там Ересеа, війдім. Для людей недосяжний. Той край, де знайшли собі ельфи притулок назавжди. Наспівуючи, Леголас заглибився в ліс. Почали розходитися інші. Фродо і Сем заснули у своїх ліжках під буком, а вранці піднялися повні спокою і радощі. Луги Кормалан, де розкинувся табір Арагорна, лежали поблизу від Анет-Ану. Ночами чутно було голос потоку, що плинув квітучими лугами, до Кайр-Андрусу, де впадав в Андуїну. Гобіти блукали околицями, побували на місці свого першого привалу. Сем усе сподівався застати десь у затишній лущенці Оліфанта на Посолицьку. Довідавшись, що під час облоги Мінастіріту ворог пригнав безліч Оліфантів до стін міста і усі вони там загинули, Сем страшенно засмутився. «Чому не можна бути відразу у двох місцях? Як багато я втратив?» Помалу втома минала, рани гоїлися. Деякі загони зазнали значних втрат у сутичках з недобитками армії Саувана, але успішно довершили справу. Пізніше за всіх повернулися ті, кого посилали в глиб Мордору руйнувати укріплення. Тільки наприкінці квітня був відданий наказ повертатися, і кораблі понесли переможців від Кайр-Андрусу до Озгіліату. Там зупинилися на день, а наступного вечора військо і почат короля вступили на зелені луги Пеленору і знову побачили білі вежі під хребтом Міндолуїни, останнє з поселень вигнанців із заокраїнного заходу що, пройшовши крізь пітьму і полум'я, дочекалися зорі нових часів. У полі розбили шатри і намети на ніч, а ранком, в останній день травня, на сході сонця, король мав переступити ворота столиці, що тепер належала йому.